Козуренко в супроводі Владова і двох оперативних працівників зійшов на четвертий поверх. Отчинив сам отець Юліан. У легких літніх штанях смугасті і смугастій піжамній куртці він був схожий швидше на канцелярського працівника, ніж на поважного каноніка. Здивований відступово, пізнавши Козиренка, «Знову щось з автомобілем запитав? Але ж я хворий і нікуди не виходжу». Козуренко показав йому постанову на обшук. Шкіра на чолі каноніка взялася з моршками, та він нічого не запитав і перший пройшов до кімнати. Мовчки сів у глибоке крісло і вже тоді мовив, дивлячись Козуренку просто в очі. Прошу вас виконувати свої обов'язки. Хоч не знаю, чим викликані такі затнувся крайні заходи. Я нічого не приховую від влади. У мене все на видноті. Що шукайте? Але що? Портрет «Ель Греко». На мить Романові Панасовичу здалося, що звіниці в каноніка збільшились і очі потемнішали. Те отець Юліан не відвів погляду. «Що ви сказали?» – перепитав. «Ми шукаємо картину «Ель Греко». Ви забрали її у Василя Корнієвича Пруся?» якого вбили 18 травня, з притиском сказав Козиренко, і сів напроти отця Юліана. Де вона? Канонік примружився, заховавши очі, склав пухкі руки на грудях, поворушив пальцями, відповів спокійно. Ви ж були в мене, шановний пане начальнику, щоправда в трохи іншій ролі. «Невже вас так швидко підвищують у чині?» – пожартував зло. «Але це не має значення. Ви ж упевнились, що я 18 травня лежав хворий і не виходив з дому?» «Так, алібі наче у вас є», – ствердив Козуренко. «Та все ж убили такі ви, і картиною заволоділи теж ви. Де переховуєте?» Нісенітниця якась?» Канонік притиснув руки до серця. «Ель Греко – це художник із світовим ім'ям. Я трохи розумівся на мистецтві і знаю, що таке полотне Ель Греко. Його картини – величезна цінність. Не розумію, звідки Ель Греко може взятися у пруся, це якась помилка». Козюренко подав знак оперативникам, і ті почали обшук. Отець Іліан мовчки дивився, як заглядають у шафи, висувають шухляди письмового столу. Дивився іронічно навіть докірливо. Мовляв, навіщо люди завдають собі клопоту. Взяв молитовник, вдаючи, що цілком поринув у читання. Та від пильних очей слідчого не приховалося, що канонік втопився в одну сторінку. Певно, не бачив навіть літер. Буринський мав невеличку двокімнатну квартиру і обшукав її швидко. Через дві години Козюренко остаточно впевнився, що картини «Ель Греко» тут нема. Не знайшли її і в помешканні сестри отця Юліана. На миті Романа Панасовича майнула думка, а що, як він помилився? Ні, помилки не могло бути. Роман Панасович присунув стільця до крісла каноніка. Поцікавився, де ваша хатня робітниця. Помітив, як тінь майнула по обличчю Боринського. Отець Юліан відклав молитовник. «Що си наї з сином?» – пояснив. Відпросилася і поїхала. Син наї працює десь під Івано-Франківськом, здається, в долині. «А де вона сама живе?» Каноніко пустив очі. «У Петрівцях», – відповів. «Але ж, я кажу, вона поїхала до сина на Івано-Франківщину». «Неправда», – рішуче заперечив Козюренко, – «неправда, Баринський». Вона поїхала зовсім не туди, і живе не в Петрівцях, а в Підгайцях, ви ж самі казали. Руки Каноніка ковзнули по м'якій шкірі підлокітників, і він ще глибше осів у кріслі. Так, здається, я помилився, Петрівці, Підгайці, схожі назви. Зробив над собою зусилля і сміхнувся, та усмішка тільки перекривила його обличчя. — А навіщо вона вам, моя Настя? — Одягайтесь, громадянина Боринський, зараз поїдемо, — рішуче мовив Козиренко. — Чомусь мені закортіло негайно побачитися з вашою хатньою робітницею.